Talán mondanom sem kell, hogy a hármas trekkel szerettem volna indulni, ez pedig a hetes. Szegény ember, civil rádiós CD főz. De kinek szól a kritika, ha ezt a CD lejátszót én vettem? 2018. december 10-e hétfő van a pontos idő, 5 perccel mulat reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsorra egy olyan fejhallgatóval, amely szintén kontaktíves.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 Ma 2018. december 10-e hétfő van és 6 perc elmulat reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, mindenre, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fialajános János műsoraim vagyok. Fialajános János, önök pedig az én hallgatóim. Ma bátortalanul kísérletet teszek arra, Istenem! Ezért nagyon nehéz úgy beszélni, hogy az ember közben azon a módon, ahogy kéne, nem hallja a saját hangját, A úgy tűnik, hogy ennek nem a, a gépben valóluk luka rossz, hanem maga, mert hogy amikor bedugtam a CD lejátszóba, ott se. Nem. Nem tudom, mit mutogatsz. Tehát, de nem, nem, nem. Nem azzal. Mert ott is ugyanazt produkálja, hogy valami hosszabb vagy nem tudom, hogy veszek én, vagy vegyél, te vagy, én nem tudom.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 de így is Magyarország leggazdagabb média munkása. Nem egyik leggazdagabbja, a leggazdagabb.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 Megkaptam sorba a hogy a filmnek az a címe, hogy Szerendi és a női főszereplője, kid Bekinszél, a köny pedig a Lavin Time of Cholera. Köszönöm szépen! De ezeket az adatokat nem tudtam volna, akkor is azt tudtam volna mondani. Tehát most kaptak egy szó jegyzetet, de azt, amit tegnap átéltem, az nem egy film cím volt.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 Egyre inkább látom megvalósulni azt, ami a kisvárosi rock and nincs, de ebben a magyar filmben benne van, hogy benne közben a családapával szemben lázadók azok, de maga a család családapa közvetlen környezete is nem olyan, mint ebben a kisvárosi rock and Ralph Fiennes, ő a családapa, az ő környezete, hanem... Csupa kamasz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 Hogy Komját Imrét konkrétan milyen állapotából vitte ilyen kamasz állapotba a kormányzat, azt nem tudom, mert Komját Imrét most láttam életemben először, először pénteken, aztán meg szombaton. Hogy általa az egész demonstráció röhelyessé vált, kis A család főben így szeret látni.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 emiatt meg lehet róni, de ma 2018 december 10-én, hétfőn 2 perccel fél 8 előtt így közvetítek az árbóckosárból 06148 9099 és 063677 ha még megkérdeznék, hogy hogyan tudtam összehozni a filmet ezzel a második résszel hát úgyhogy nem tudok kinek drukkolni pedig mindig drukkolni kell valakinek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 vagy magasabban vannak adnak függvényében, hogy mit tekintünk egyébként kívánatosnak, egyáltalán erkölcsi gát a kívánatosságáról lehet mit mondani, mint ahogy az Puzsér Robertnál vannak? Jelenleg most itt tart, ez nem nem nem, nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem. amikor azt mondja jeleg itt tart, akkor akkor azt én egy betegségnek a leírásában tudom mondani, ahol el lehet dönteni, hogy a progressivitás hol tart, de de Sámura nem egy olyan dolog, amit békésen tudnék szemlélni, úgy mint hogy az az én csatamezőm lenne. Én ezt értem, de meg lehet tanulni ezt a fajta hogy mond, betegséget levetkőzni, tompítani. Jól beszél, semmilyen jelét nem látom a fiatalember. Én, én azt láttam rajta, hogy az a kór, ami mindig benne volt, az elmélyült.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 Robby miért szerepel a, a, a, az indított sportban, a, a, a Rosominek hívják ezt a kis összenedet, amivel felvezeti a, a, meg... a, a műsor. A, azt a Dani állította össze olyan elemekből, én ezt összeroktam neki nagyjából, hogy mit szeretnék hallani, és az a Daniak volt a műve, aki már nem is dolgozik itt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 hogy pszichoterápiára csak az vehető rá, aki maga is akarja a terápiát, már pedig azokkal, akikkel én ezt a pszichoterápiát folytatom, abban a formában nem kívánják a terápiát, ahogy egyébként azt én folytatom velük, és ha ez ön ellentmondás, hát akkor az. 0614890999 és 063677161 szegény komiát nyújt, de szegénye veszpél. Nem nagyon sok a gyermekkora ismert. Mother Mary, aki a szegénye, aki a szegénye, aki a a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 061 489 099 és 06 ebből az évből, a maival együtt minden a kísérleti műsor minden nap adás még tíz Kejfej hátra Drinkers and jokers, Like you and me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 No blood devoured children all around No blood devoured children all around Father, I, I, I, why in all this hatred Do you fill me up with love? Love, love Love, love, love Love, love was all singer, do you fill me up with love, fill love, love, yeah, love, love, yeah, love, love, love, and the blood of our children all around. Uh, múlt héten hallgattam ezt a beszélgetést, aztán a Nemzeti Galériának a kommentárjával kapcsolatban, csak utána lementem a térképről, és nem tudtam követni a végét, mert már nagyon gyenge volt a vétel. Uh, nekem egy dolog azért, nem meg lehet tenni azzal a kapcsolatban, Lesz. nem tudom, elhangzott-e, uh, annyi ütötte meg a fejemet, közben, miközben egy lassú észjárásra gondolkodtam vezetés közben, hogy hát...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 Se, de nem, se pró, se kontrol, nem telefonál be senki. Mintha nem is lehet hol beszélgetés beszegedtés. Hát vagy tudom, pénteken mit... nagyon sűrű volt a rend, tehát én néha hagytam betelefonálási lehetőséget, de erre nem érkezett reflexió. Aha, komment se. Jó van. Hát, jó, nem tudom, mert hogy, hogy én azt gondolom, hogy ha már ezt is így, így megpróbálják elvenni, szóval tényleg hova tartunk, ez nagyon rossz irány. Hogy, hogy ez, és ez mellett elmennek úgy, hogy... Azért vannak értelmes emberek, akik nálam értelmesebbek is, hogy telefonálnak és beszélgetnek önnel, hogy legalább ezt megjegyezte volna valaki, hogy, hogy még ezt is el kell venni tőlünk, hogy egy, hogy értelmezek, vagy hogy hallgatok egy zenét, és azt tudom rá, hogy majd izé az is szarakó, akkor azt mondják, hogy basszus, nekem bá, bocsánat, önnek nem így kéne hallgatni, szóval á, na mindegy, tegyem a seggemre a fülhallgatót, vagy nem tudom. Bó, bocsánat, nem, köszönöm. Én is köszönöm hogy elképzeltem az ön seggén a fülhallgatót Ként nem mutatott rosszul, nincs előttem konkrétan az ön ülepe, de ugye a maga ülepére helyezve a, a fejhallgató ami kontakt az, az egy jó kép köszönöm, megbeszél. 061 48,9 és egy Az egyik legkedvesebb már ilyen felvételem jön, hogyha lejátszó a lejátszó. 061 48 90 és 06 majd fontos üzenetet szerettem volna közéteni és fél 8 között. Remélem vannak párran, akik megértik és ezt akkor is furcsa mondani, ha már 21 percbe befejeztem az üzenetemet. 061 és egy 3677 1161 Igen, hogy a szükséges Igen, hogy a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 humor, but I swear I'll love you just as hard as I can.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 még azt szeretném megírni, és ami egészen szoros összefüggésben van azzal, ami az elmúlt két hétben megtörtént velem a a pályán után, de amelynek az eredője sokkal messzebbre vezet vissza, de de én most sokkal többet nem tudok mondani róla. 5 perc múlva lesz 8 óra 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Endi Vajnával készült hosszú interjú az indexen, Ha érdekli önöket, és lesz majd rá idejük, akkor olvassák el. Addig olvasom, amíg önök nem telefonálnak, de mintha nem telefonálnak, találtam olvasnivalót. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!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 Ön a civil Rádió a 98 MHz-en. Rádió. Amely elérhető és átélhető. Hírek következnek itt, a Civil Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok.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 Így első nekifutása nagyon érdekesnek tűnik ez a nem kaptam olyan visszajelzés, hogy rossz irányba megyünk Libor Anita és Dúl Szabolcs írása, vagy interjúja Andy Vajnával az Indexen, akinek van ideje, és olvassa. 061 és ismét telefonált valaki, hogy vajon azonos volt-e azzal, aki közben telefonált, miközben egy másik emberre beszéltem, és nem tudhatom, hiszen ebben a rádióban nincs hívás számazonosítva a telefonokon. 061 0 és ma van. Fél kilencig bárkivel el tudok beszélgetni, aztán Szilágyi Zsófiával beszélgetek, aztán utána valószínűleg hazamegyek. Ma 2018. december 10-én van, és 5 perce múlott reggel 8 óra. Azt írja a telefonom, hogy 6-8 fok van a belvárosban, biztos így van. Egy telefon sosem az új. 1 és 8 9 Figyelek, ha van mire. A többi nap nagyjából be van telve, a jövő hetet még nem látom, a maival együtt még tíz nap, tíz munkanap a Keifejancsival, és még két civil a pályán. Az előbb mondtad, hogy, hogy az interjú után hazam és szakor jutott eszembe, és, és, és az, az fogalmazott bennem, hogy milyen furcsi eddig soha. Neked soha nincs olyan, hogy azt mondtad, hogy ma én inkább nem mennék be a rádióba. Nem, de ma nagyon érdekes volt, Öt 5 óra 7 perckor ébresztettem magamat, és aztán valahogy 3-6 kor keltem, és ez engem meglepett, de soha. Uh -huh. Hú, de az, inkább tényleg az, az lepett meg engem, hogy, hogy, hogy, ez, hogy ez megfogalmazódott bennem, pedig hát mindenkinek van olyan elvileg, hogy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 az sem jut túl azon a határon, mint ahol csinálom, és ha azt kérdezed, hogy ebben a mai Magyarországban ez zavar-e, akkor azt mondanám, hogy én ennek inkább örülök sem, mint hogy Apáti Bence szórakozzon rajtam, teljesen érdemtelenül. Uh, annyiban sajnálom, amennyiben azért jó lenne, hogyha elvinnék a hírét annak, hogy ez van. Egy másodpercre várjál, jó? Okay. Tehát nem, nem fogok eltűnni, csak ez a... Okay. Well I'm gonna send the four by four, four for the four looking at my dog, three for the Hebrew children, two for Paul and Silas, one for the little bitty baby. Knocking at my door Three for the Hebrew children Two for Paul and Silas One for the little baby rendelkezésre állok. Géza, ha hogy elhívlak én, mert én szakítottam meg. A lányommal volt valami, amit el kellett intézni, hát majd kide is sikerült. -e. Ennél részletesebben erről nem számolnék bőt. Igen. Na itt vagyok. Elnézést. Okay. Get get get. And that's us perv It's really bless. Okay. Yeah. My number one in life right now is giving. As my bishop would say, I'm living because of my giving. If you want love, you will have to love somebody. If you want respect, you will have to respect somebody. It was December ezt a fedő alatságot, a, meg a másik, hogy azért jó lenne, hogyha eljutnod a üzenet nem, nem, tudom, nem tudom, mert ugye onnantól kezdve kontrollálhatatlan. Tehát, de, a, tehát ezt... én nagyjából, nagyjából az médiában olyan vagyok, a saját műsoraimat leszámítva, mintha nem léteznék, ami, ami, amit elfogadtam. Aha. Ami, Magyar, jobb, mert... ami jobb annál, mintha egyébként úgy kezdenének ki, ahogy kikezdik például a Fábrit egy félreérthető vagy nem félreérthető mondat miatt. Igen. Ö, azt gondolom, hogy, hogy ami a fedő ami am, mondtál, jó, hogy utána mondtad azt, az, hogy mit értesz előtte, mert ugye ez le, jelenthetne egy, egy ilyen fékezett habzás, és de aztán nem erről van szó, hanem, hanem csak a korlátozottságát tényleg térben. Ö, ez egyrészt jó, másrészt tényleg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 Ott én egyre inkább egy ilyen kormesteri szerepet veszek föl, miközben nem szeretném senkibe se belefolytani a szót. Legfeljebb, nem korlátozási szándék, de, de azért nagyon igyekszem, hogy ez tízes skálán a négyesnél elején nagyobb. És vannak emberek, akikkel mélyebb konfliktusba keveredem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 Nem tudom, hogy mit kívánhatnék. Semmi. Hát azt ez. Nem, hát önmagának nem, nem, egyértelműen azt, azt kívánhatnánk, hogy a, hogy a család fővel valami történjen, hogy maga a család életeneje legyen. Figyelj, én megnéztem Komjáti Imrének a viselkedését. De nagyon áthalálos, mi az történhetne? Az, szóval, hogy. Az, hogy ilyen... nem, nem, nem, erre nem tudok válaszolni. Azt tudom neked mondani, hogy az,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 Hát ez engem nem tölt el örömmel. Az infantilizálódást azt úgy érted, hogy, hogy, hogy senki nem mer komolyan bármit csinál? Nem, nem. Az infantilizálódást azt úgy értem, ahogy az infantil, a, ami az infantit is. Tehát, az a, tehát a, nem, a nem adekvát reagálási mód, hanem egy olyan gyermektekségbe való vonulás, amely egyébként a szituációval semmilyen módon. Na jó, de azért azért, azért ebben van egy olyan, a mert nincs nagyon gyermek...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 mert ahol a hatalom és ahol a lé van, ott is a család, már, már ott, ahol nem a családapa van, már ott megjelenik az infantilitás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 061 és egy elnézést ezért az intermedzóért, amit itt a család életemben okoztam. 061 és 7 7 1 1 1. bármilyen témában.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 Tehát az, hogy valamik valaki akarjon, is és az ilyen mértékben következzen be, ez túlnő az azon, ami az én fantáziámban lehet. De amit én az előbb mondtam, az egy, az egy egyszerű, és talán túl racionális megfelejtés volt, hogy, hogy ez a cél, a hatalom és a pénz. Te meg azt mondod, hogy nem. A, a cél az, de azt állítottam a tévedés kockázatával, hogy azért azok az emberek, akik ennek a közelében vannak,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 Mit olvassak el? A, a Vajna féle interjút, mert hogy csak felébe, harmadába olvastam, de abból például kiderül, hogy valószínűleg a Vajna abból adódóan, hogy ő nem magyar, tehát nem, nem itt nevelkedett. Mennyire idegen test abban a világban, ahol mi azt gondoltuk, hogy ő egy olyan test, mint amilyen te, meg én vagyok. Ezt tudom képzelni, én dolgoztam Antal Nimroddal egy picit, aki ugye magyar rendező, de Amerikában nevelkedett, és látszott a Nimrodon, hogy nem érti. De, de ez egy nagyon pozitív nem értés, olvasd el. És akkor, akkor kiderül, hogy például az endi nem infantilis. Vagy ha infantilis, akkor, akkor amerikai módra infantilis, és abban a pillanatban már Kiri közülünk. 0614890999 és hét egy pár perc van még, hogy egy Szilagyi Zsófiát, és még pisilnem is kell. Aki bármit akar mondani most egyébként. Jót, rosszat, összefüggésben, nem összefüggésben, bármit. Lehet küldeni SMS-t is, meg e-mailt is. Jó reggelt! E is. Jó reggel kívánok, Fiala úr! Meg szeretném kérdezni azt, hogy reggel 7 óra, 7 perckor mi volt az a zena, amivel indított? Hú, ha...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 Ha elmegyek pisilni, az azt jelenti, hogy utána már nem ajánlok lehetőséget önöknek, mert fel, fel fogom hívni Szilágyi Zsófját. Már nem azt mondom, hogy fel kell hívnom, de ez nem egy ilyen kötelező feladat. 061-4890999 és 0636771161 először. 061489, 0999 és 063677161 másodszor. Igen. Jó reggelt, Horváth Péter, szia. A Cimila Párnak kapcsolatban gondolom, jól tippelek, hogy a. Nem, vagy ne, nem, nem, nem, nem tippelesz Péter, mert természetesen nem fog válaszolni. Péternek jó volt. De ez nem így, tehát. Ez nem parkókba. De amit ma reggel mondtam, annak például te konkrétan érintettje vagy. 061 489 0999 és 06 először. Jó reggöt! Még ha mondjak a csütörtököből, hogy kim voltam. megnéztem el a pol McCarty-t remek volt. Egy különbség volt a Krakóival, hogy ott a Helter Skeltert most eladták, ami állítólag a, a világ előadták A Helter előadták Krakóban is. 061489, jó, elszólít, a, <gül> elszólít az a másik helység, utána már nem telefonálhatnak. Köszönöm az érdeklődést. Open sleigh would come carry me away, and I'll keep waiting through next May until Christmas comes my way. Being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos Everybody knows A turkey and some mistletoe yeah, To make the season bright Tiny tots with their eyes all on glow Will find it hard to sleep tonight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 It's from 1 to 92 Although it's been said many times, many ways Merry Christmas János vagyok, lehet. Elnézést kérek a csúszásért. Jó, ja, semmi baj. Nem tegeződni fogunk? Igen, tegeződhetünk, persze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 November 22, és akkor már vívtam a Kubik Elvirával egy mérkőzést, hogy megadja a telefonszámodat. ez volt november 15, nagyjából, nincs egy hónap. Aha. Uh, ezért felettünk az idő. igen, uh,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 És akkor most tartunk itt. De azt kérdezem, nem mutálj róla de, beszélni. Tehogy nem. De, hogy nem Te, a kérdez... Tehát, hogyha elmúlik nem, nem, az érdeklődés, nem, meg a, a de beszélhetnék, de, meg az értelmezhetnék, akkor én nem ragaszkodom de, hozzá egyáltalán. Nem, nem, nem. nem, nem. Egyszerűen arról van szó, hogy az embernek a hozzáállása automatikusan, vagy nem automatikusan változik. Igen, de szerintem nem feltétlenül romlik.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 De ezt azt hiszem, hogy nem volt filmfor filmforgatókönyvírásból meg kiruktak, mert én évfolyam társa voltam a Fábrinak. De ott azt a bűnt követtem el, hogy én a Bokor Péternek az osztályába jártam, e, és szerettem volna egy másik osztályba járni, Na, és ezt, ezt meg lehetett. És, és nem eznek hírét vette Aha. a. a, a az osztályfőnököm, és, és rövid úton kirúgott. Mm. Mm. Ez eléggé hiúsági ügynek tűnik, nem? Igen. Neked hány éve folyamtársad volt? Uh... Nálunk, tehát nálunk nem az a rendszer volt, ami most van a filmészetén, hanem mi összesen 13 a voltunk. A 100 péter csak közben elnézés, csak mostanáig hogy én a 100 péterhez szerettem volna járni, mert a Aha. Száz péter valami olyan csillogó volt, amire egy szavakat nem tudok mondani. Tehát az ember meglátta a 100 péter beszélni, és konkrétan hát. leesett az álla. Én egy rajongó típus vagyok, szeretném a tudni. <gül> és valójában téged is azért hívtalak föl, mert ha bár a határán voltunk, hogy már a Bezszerget is elég megsért,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 mert közben műfai filmnek se lehet nevezni, szóval a kettő. Hogyan bele ebbe a témába? Fú! Tulajdonképpen egy este. De volt egy csomó. Valahogy volt, -e, volt egy csomó előtörténete vagy ilyen megelőző ügy, hogy én valahogy elkezdtem ezzel egy kicsit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 Ö, egy, egy régi barátom. De hogy jön a filmhez Kucsárka Zsófia? Tehát lássuk a történetet, amikor elkezdte leírni egy napját. Az van, hogy ugye semmiből jött, vagy azt hiszem volt valami... Kucsárka Zsófia egy jött. családanya? Akkor két kisgyereke volt, és valahogy volt egy volt valami ilyen jellegű feladat, amivel mint egy harmadik ismerősünk kereste volna őt meg, Igen. hogy valahogy... Valahogy be kellett így számolni a mindennapjáról, de valami kutatás volt, mert nem uh -huh. emlékszem pontosan, hogy mi. És akkor ő ennek kapcsán leírta egy napját, és aztán valahogy így kedvet kapott ehhez, és körülbelül és egy héten keresztül, hát már mennyire az energiájából futottam, mert nyilván ezt este vagy a napotent. Ez egy kvázi napló? Élni. Nem napló volt, hanem egy ilyen... Tehát a, tehát Tevékenységgyűjtemény? Úrarend? Úrarend?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 valaki megpróbál valahova eljutni, meg miket gondol, meg milyen e-maileket. Számítógép szab, vagy kézzel? Magát. Ez az e-mail e jött, számítógép. Hogyan került ez hozzad? Hát átküldte az e -mailben. De akkor azonnal, vagy később? Nem, akkor küldte át, és mivel mondom, hogy... Mint barátnőnek? Persze, igen. És akkor nagyon szórakoztam. De korábban tehát... ilyen levelezés nem volt köztetek, ahogy később sem. Hát nem szoktuk a, Igen, Igen. a Mi az, ami megfogott benne? Mi az ami, mi az, ami egy ilyen beleakadt, mint amikor az embernek a körme, ha a rossz állapotban van, akkor beakad egy pulóvernek a szálába? Ez a... Volt abban valami... Magamban is volt, e valami beszorultság is volt benne. Tehát, hogy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 Hiszen neked vannak ugyanilyen napjaid, nem is kellenek hozzá gyerekek, de gyerekekkel másképpen zajlik ugyanezt. Tehát más a porszívózás és más a gyerekek. Ja, igen, igen, igen, igen. Ö, volt benne valami megdöbbentő, meg azt már többször is mondtam, hogy az is megdöbbentő volt ebben, hogy ezen én megdöbbenek. <gül> hát, hogy hogy <ott> lehet az, <gül> hogy ezt nem, nem tudjuk. Igen, igen, igen. És ezt nem csak én nem tudom szerintem.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 a szó jó értelmében rettenetesen. De neked van gyereked? Nekem van egy gyerekem, elvált vagyok, uh -huh. és abban uh -huh. kapcsolatban mindig ellelkismerett van. Van egy barátnőm, aki szintén elvált, a szintén ellelkismerett van, hogy ők elváltak. Mint a két gyerek iránt ellelkismerett van, de a lelkismerett fordulásomat anyukámtól kaptam, aki családi örökségként egyebek közt ezt adta nekem. Ő egy ilyen igazi jídis máme volt, és neki a nevelési eszközei közé nem a poruló tartozott, hanem a hanem a, a fordulás.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 magukat, a gyerekeket is feláldozza egy kicsit. Vagy Jól beszélsz, is nem beszélsz, mert a film pontosan arról szól, hogy a nő számára ez mégse áldozat. tehát szereti a gyerekeit. Ez a nő nem egy lelketlen nő. Ez nem a gyerekeidet, hogy ki hova menjen, és másból se állsz, mint csefegedésből. Jó, de a te nagyszerűséged az, az egyemekről, hadd, dics hadd dicsérjel már, ugye, amikor az anyját arra kéri,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 Az, hogy de a film olyan, egy mint, egy f, mint egy flow, az hogyan? Ez hány forgatás volt? 28. De ez kicsit olyan, amikor az ember nézi, mint hogyha ezt egyfajtában egy vettétek volna föl. Tehát olyan, olyan hatást kelt. Beleért, vagy váltatok? Vágás. Az... Vágás. Jó, de nem csak a vágás, hanem az, hogy sikerült ilyen számban azonos atmoszférát teremteni, ez egészen hihetetlen. Igen, igen, de nagyon, azért ez nagyon... Ebben a filmben a, a sütalap se tehát ebben a filmben igazán kék-kék soha sincsen miközben azért van virító tavaszi napsütés ha szinte viszonyatos mázlink volt vagy én nagyon örültem neki nem egy ilyen ködös külső van benne, hanem tényleg Virita napsütés és a kopaszfák ott állnak ebben a tündöklő tavaszi napsütésben én szerettem volna hogyha valahogy ez az ellenpontozás ez tavassal készült? Meg, megvan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 Tehát, hogy, hogy inkább az, ez, hogy ez, a, ez az állandó ugrálás a forgatókönyvben, hogy, hogy ez hogy ez nem sinlette meg a, a dolog, az, az tulajdonképpen nagyon nagy mázni, meg hát a Zsófinak iszonyú munkája van benne. Fantasztikus benne. De azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki van. Tehát, amikor kijöttünk, akkor azt kellett megállapítani, hogy az összes gyerek, a férje, a barátnyuk, az anya, mindenki fantasztikus benne. Miért van ez mm -hmm. a rózsadombom? Van ennek egy jelentősége vagy sem?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 Ezek társadalmi ügyek, vagy ennek nyilván hosszú múltja van. Társadalmi kritika, történet, mi, miért így élünk, kapitalizmus történet, stb. Tehát, hogy ez nem maguk magától lett, hanem valahogy kialakultak ilyen életformák, ami, amiben nem tudom, olyan rendszerre harcolnak a szülők Töké szerintem. Tökéletes ez, ami... amit mondasz, de ennek a filmnek egyetlen egy olyan ajtaja nincs,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 Ez mennyiben része a beszorítottságnak, mert hogy ez a film vajon egy segítőkész, szerető apával is ugyanilyen lett volna vagy baromságokat kérdezek? Nem kérdezek baromságokat, de szerintem az ő egy segítőkész, szerető apa egyébként, csak valahogy beállt egy olyan rutin az családjukba, vagy én ezt gondoltam, ami nagyon nehéz, tehát ami nem feltétlen az anyagiakra, és nem feltétlen a megterheléssel van összefüggésben, mert nem ilyen egyszerű kép, lett szerintem. Hát hogy vannak ugye boldog családok, akik ugyanilyen terheket hordoznak. Oké, okay, az, az, az anya boldogtalan? Mm. Szerintem ő is. Szerintem ő is benne vagy egy mókuskerékben, csak másfajta reakciót ad. Tehát érted, az egyik embernek az a reakciója, hogy menekülni, a másik embernek az a reakciója, hogy kibírni mindenáron. Az, hogy ez hold apa... lel, és ki milyen utat választoz,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 azt mondanám, hogy bazd meg, ne viselkedj így? Nem, szóval... Az Mert azért abban gondolom, gondoljunk hogy ő... bele, hogy a nő miközben a gyerekeiért tesz, é. a fejében egészen máshol jár, és az jár a fejében, hogy vajon megcsalja-e a férje. Valószínűleg, é. hogyha ez nem járna a fejében, azért fokozatokkal jobban érezné magát. Hát nyilván, tehát, hogy nyilván ez a helyzet kicsinálja ezt a nőt, vagy legalábbis aznapra,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 Én én és sem értette, meg De azért se értettem, hogy ezt, de miért akarták ezt a filmet <gül> feminista filmnek láttatni, ebből semmit nem értek. <gül> miért akarják? Megmagyarázni <gül> ez <gül> <és>. <gül> szerintem ez se feminista, ez, ez egy teljesen normális film, amiben van gyerek szemszög, anyaszemszög, apaszemszög, nagymama szemszög, és egyik sem erősebb a másiknál. Jó, mert ezt az megint. egészet a gyerek szemszögből is nyugodtan lehetne láthatni mert ezek a gyerekek nem olyanok, mint a kövek amelyeket sodor a víz igen, igen, igen, igen csak nem, nem az ő szemszögüket akartam de az is nagyon megjelenik hmm. bennük igen, tehát hogy, hogy azt akartam mondjuk masszívan benne legyen, de érted ezt, tehát másképp az, az, hát, az egészet klassz elmesélni, hogyha, hogyha mondjuk sárik a szemszögéből nézed az egészet, más eseményeket jó, azért az, az egyik örökét taknyosatom még három nagyon klassz gyerekről van szó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 De szerintem nem csak az info, tehát hogy van -e, valóban van egy ilyen értelmezés, és én ezt másoktól, vagy mert tőled, de másoktól is hallottam, és nyilván az, hogy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 Tehát ez egyszerre egy játékfilm és dokumentumfilm, miközben természetesen nem dokumentumfilm. De az, hogy akartál csinálni belőle egy dokumentumfilmet, óhatatlanul benne van. De mit értesz azon, hogy ez egy. Hát ez egy nem egy dokumentumfilm, érted? Nem, nem, nem, egy nem, megint, nem, nem. Persze, én ezt tökéletesen értem, de azt mondom, hogy az a szándék.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 <gül> nem? Tehát, hogy, nem e, e, jó, e, nem... hogy a filmnek ilyen erős valósághatása van, de ez, ez, ez, ez szándék volt, hogy ez egy ilyen valóságos story legyen. Mi a barátnőmmel legyen. szeretünk minden szészedni, dramaturgiai hibákat találni benne, de nem sikerült. került. Ez? Tehát, uh -huh. Hosszan törtük a fejünket, hogy van-e benne logikai bakugrás, de egyet nem találtunk. Biztos mi vagyunk, ez tehát lehet, örülök. hogy van benne, de nem találtunk egyet sem. Nagyon örülök ebben szerintem a Rékelnek mondjuk hatalmas szerepe van -e. Fantasztikus volt vár de hát azt volt a hang, nap, hang amelyben, mint kiderült, neked is között mi? van a hangokhoz. Hogy érted, hogy között van a hangokhoz? zaj, meg egyebek? Ja, igen, igen, igen, igen. Nagyon szeretem a villamoszajokat. Rengeteg villamoskanyarodást vettem föl. Tehát a éjszakánként a Moszkva téren egy ilyen kis felvevőben az egész hangcsapat rajtam röhögött egyébként az utómunka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 Tehát a millió az egyfolytában, tehát az, az az egyfolytában adott volt. Tehát egy ilyen rendes egy, egy, egy rendes pesti lakás. Tehát egy ilyen gotári belső, vagy nem tudom miért kellene máshoz fordulnia. <gül> és nagy, és mondom, mondom, ez jött ki a legvégén, hogy, hogy milyen szerencsés vagyok. Hogy nem így kell élned. <gül> Igen igen, miközben az ember nem megszánta, hanem tehát nem, arra nincs jó szó, hogy az ember érzelmileg hogyan viszonyult a Szamosi Zsófiahoz azt nagyon nehéz megmondani hiszen egyetlen anyukás sem szoktak megdicsérni azért, mert egyébként pontosan azt csinálják, ami a dolgok nők napján kapnak járni. egy szálvirágot hát ez mégse így működik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 Tanít, felöltöztet, levetköztet, nem tudom mi, azért az nem voltám világos.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 Hát miket az olyan hogy semmit sem tud róla? Igen, hogy azt mondja, hogy éppen mondja a fiala, izé, rá van írva, milyen filmet adnak most a moziban. Hát a Szilágyi Zsófiának adják az egy napját. És mondja, az milyen hát. film? Hát szerintem biztos vannak emberek, akiknek minden mindegy. Azok, azok be mindegy.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 hogy felépíteni egy filmet úgy, hogy masszívan az egyik szereplő nézőpontját, és egy adott ponton egyszerűen önkényesen áttért egy másikra. És ez megbicsaklott, vagy, vagy, vagy egy pillanatig nem volt ilyen, tehát hogy ez csak terv volt? Ö, terv, terv volt, hogy egyszer csak De egy pillanatig. De tervként is is maradt. Nem, Ö, nem, nem forgattuk. Egy jelenetet forgattunk hozzá. Tehát, hogy valahogy úgy voltam vele, hogy mi lenne, ha ezt én a vágósztrán dönthetném el, de sokkal több mindent kellett volna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 hogy noha a normális pályázati rendszerben bárki pályázhatna, első filmesek is, sokkal kevesebb ö, első filmre érkezik pályázat, mint ahányan végeznek az egyetemen, vagy ahányan pályáznak. Mit kap egy inkubátorprogramban rendező, amit nem kap programon kívül? Könnyűséget valahogy. Tehát, hogy nagyon le van egyszerűsítve minden. Ennyi. Tehát egyrészt könnyűséget, meg szabadságot, ö, vagy legalábbis a mi időnkben most alakul át a...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 4 8 9 0 9 9 9 7 7 1 1 1 először. 1 és 8 9 0 9, 9, 9, és 0, 30, 6 7 7 1 1 6 1 másodszor. Kívánok érdeklődni szeretnék volt a múltkor egy fantasztikus beszélgetés Viport azzal a Kötéltáncos akrobat a hölgyel. Lesz agyban. Les volt... még a 7 lesz. Jó várom. nem. Mert...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 Ha nem hát nem dörrö pont te a